Мене розбудила тиша, від неї боліли очі, Чорніло небо у вікнах, і вітер вставав з колін. Я рвався туди, де світло, ламав її руки і крила, Бився об ніч без сило, зриваючи тіні зі стін. Розбила гроза ранкова, небо на гострі скалки. Я чую у хмарах сонця. І наших сердець биття так хочеться бути відвертим, І смуток з обличчя стерти. Не страшно боятись смерті, страшно боятись життя. Я сонце візьму на руки, в душі заховаю літо, Мою заколише пам'ять вітру сумне биття, Час зупинить неможливо. Так хочеться вірити в диво, так хочеться бути щасливим і не боятись життя.